nekünk a kispest 2026-ban először. Először is mindenkinek boldog új évet szeretnénk kívánni. A, az első adásunkban hát, egy olyan témáról fogunk beszélgetni itt a vendégeinkkel, ami, ami úgy néz ki, hogy egy, egy ilyen komoly, komoly dolog a klub életében és a klub történetében, ugyanis a hétfőn, hétfőn igen, kiírta a Honvéd egy nem nép, hanem névszavazást, ami egyáltalán még nem tudjuk, hogy miről szól pontosan, de azért nagyjából sejtjük. Ez egy, ez egy a körében régóta létező, vagy felmerülő igényről szóló dologgal lesz majd valószínűleg kapcsolatos. Hát nyilván kimondhatjuk, hogy itt a kispes névről beszélünk majd, de még mielőtt erre rátérnénk, azért bemutatom a két vendégünket, hát most így. Nevezük őket vendégnek, hiszen Koncsik Tibor és Kaszás Kálmán ül itt velem a, a stúdióban, valamint az adás egy adott pillanatában befogjuk kapcsolni Pistit a, a táborból. Ő sajnos most ne, jelenleg nem tud itt lenni velünk, azonban azt gondoltuk, hogy a, a névváltás kapcsán az ő véleménye az, az kiemelten fontos, hiszen a, a szurkói közösség egy, egy jelentős részét képviseli őt majd telefonon tudjuk elérni ebbe a témában, de mielőtt ebbe belevágnánk, azért pár szót beszéljünk a, a téli felkészülés eddig eltelt két hetéről. Ugye itt lejátszottunk két mérkőzést, igazoltunk egy játékost, valamint távoztak ketten. Milyen véleményetek eddig a téli felkészülésről? Hát túl sokat nem tudok elmondani róla, valóban van egy igazolásunk, várom, hogy... hogy minélőbb beépüljön a csapatba. Nyilvánvalóan jó játékos, válogatott játékos, tehát gondolom, hogy jó igazolás lesz. Felkészülésről még nem lehet sok mindent mondani, bár játszottunk két mérkőzést, de nem gondolom, hogy ezek mérvadók lennének. Ugye a Varga Kevíről van szó, aki érkezett, ő, ő egy szélső alapvetően, és pont ezen a poszton azért egyébként úgy néz ki, hogy az Géber, Gyurcsó, megyes azért úgy Pinte, azért eléggé megvoltunk ezen a, a poszton, és most mégis ide érkezett egy játékos, nem középcsatárba. Annyit az érdemes hozzátenni, hogy a Varga Kevin, ő azért legendásan sok gólpassz adott egy, egy adott időszakban, tehát hogy neki van egy ilyen erős skija, és mi azért gólpasszokban nem álltunk olyan fényesen, viszont hát azért azt is tegyük hozzá, hogy gólpassz az akkor gól, válik gólpasszá, hogyha valaki be is lövi, és, és itt azért mindig, mindig felmerül az, hogy azért egy középcsatár azért mégis kéne a csapatba, erre most megint egy szélső érkezett. Hát engem is meglepett az érkezése, mert igazából ezekből a gyors szélségből szerintem teljesen jó állunk, mert ott van tényleg a Gyurcsó, a megyes, a Pinte, ez az új Géber, és most már Varga Kevin. Én biztos, hogy nem őt hoztam volna. Örülök amúgy, hogy itt van, mert tényleg egy jó játékosnak tartom, és bízom benne, hogy tudom, hogy az elmúlt évek nem úgy sikerültek neki, hogy itt akkor újra otthonra talál ebbe a klubban, mert amúgy is én szerintem itt most nagyon jó a közösség és a hangulat, de mondom, én nem őt hoztam volna, hanem akkor tényleg a szokásos, nem akarunk nyitni a center, a kapustopikot, de, de inkább olyan azt erősíteném. Minden esetre kíváncsi vagyok rá, hogy egyáltalán fog-e játszani, mert azért most előtte vannak a posztokon. Egyébként, a, hogyha rátérünk a mérkőzésekre... Várj, még, miért rátérnél? Jó? Azért a kapusposztot említetted, és itt van egy érdekesség, hogy a, a rácod nem vitték ki a törökországi edzőtáborba, hanem a, az ifiből a paplőrint. Azt hiszem, a hogy ez mindent kapis. elmond, hogyha nem vitték ki a rácot, hogy nem számítanak rá. Ilye pedig azért jó, pár NBA 1-es van, oké, okay, hogy nem volt meggyőző, nem tudom. De ennek az ellenpéldája a Szabó Tibor, akit jó időre félretettek. Kazincz Barcikán ott voltál, te is láttad, hogy csinált egy nagy hibát. Aztán tényleg meddig egy évig nem láttuk, kb. És akkor most úgy kivitték, tehát, hogy tehát van vissza van visszaút, ez, ez, ennek örülök, hogy van ilyen is. És nem csak, hogy kivitték, hanem ugye a Szabóti alapvetően egy belső védő, és egy nagyon érdekes poszton játszik, hiszen a, a Fecznónak van ez a regeszélye, hogy belső védőket játszott belső középpályásként. Ugye emlékszünk a talán a csontos is játszott, ott, a Pekár folyamatosan ott játszik, és most a sabotibit is fölvitte belső középpályára az edzőmeccseken. De akkor is ennek egy tök jó üzenete van, hogy van visszaút. De úgy látszik, a nincs. Hát igen, úgy látszik. A, hát ami még történt itt az átigazolások terén, az a ugye távozó a ő egy ö, jobboldali per belső védő, ő egészen fiatalú került ide az Ikarusból, és most a, a Szegedhez igazolt, abba bízva, hogy ott ö, több játék jut. Ugye ő egy u 20 játékos, ö, nem tudom, hogy, ö, hogy mennyire számolt vele a, a csapat, vagy a, a, az edző, de ugye azért... Pont az ő posztján használja Újvárit, aki szintén egy jó 20 játékos, tehát hogy az, hogy, hogy a jobboldali szélsővédő poszton fiatalt játszasson a feckó, az nem teljesen idegen tőle, és most ezzel egy picit uh, csökkent a variációs lehetőségek száma. Hát az Újváriban <coughs> én nagy potenciált látok. a Szabó Ákos meg, az, az, az meg megint csak egy jó üzenet a klub számára, hogy itt van valaki, aki körönkívül kerül, és simán elmegy ugyanabba az osztályba, és nem egy alsó csapatban, hanem egy jó csapatban ment el. Ez azért való az akadémia dicséri szerintem a minőséget. Hát két igen, viszont a Szegedély milyenki... szintén egy akadémia, és hát ők meg nem tudtak kitermelni egy, egy jobboldali védőt. Um, hát van még egy távozó, Krajcsovic Ábel, ugye ő már másfél éve nincs itt a csapatnál, hiszen, hiszen még talán, ha jól nem hiszem, tavaly előtt nyáron adták először Kölcsön ugye a teljes tavaly évet ott töltötte. Igen, és igen. Hát... És... Uh... Igazándiból engem nem ütött szívem, hogy, hogy távozott. Rendkívül jó játékosnak tartom egyébként, hozzáteszem, de, de hát nem egy közösségi ember, és uh, az öltözőbe mm, megosztó. Megosztó. Köszönöm, hogy segítséget igen. De az Úgy jó dolog, hogy pénzért ki tudtunk hát szállni pénz, belőle. Így van, így van. Ez hasznos mindenféleképpen. Nem csak akartál majd mondani, tőle. én igen, hogy. Most volt ez a két meccs, ez a soroksár, meg ez a kazak másodosztályú mérkőzés is. Igazából nem foglalkozok az eredményekkel, mert engem tényleg a kutyát nem érdekel egy felkészülés meccs eredménye. Engem majd az érdekel, hogy mi lesz február másodikától a tétmeccseken. De most tényleg nagyon szembe tűnő, hogy átjáróház volt a védelem többször. És ez nem nézett ki jól. Most a hogy ha négy gólt kapunk, akkor, akkor annyi még reális is lett volna. Én gondolom, hogy ezt azért össze fogják rakni, meg a feckó is látja a hibákat. Örültem, hogy ez a paplőrinc kivédett egy 11-est, 18 éves fiatal fiú. Pont egy hónapja láttam egy U19-es meccset, egy honvéd U19-szeged U19-et, és ő védett, hogy maga biztosnak tűnt, úgyhogy ő mindenképpen én jónak ítéltem meg. Meg ugye ő is fiatal, tehát ez a variációs lehetőség a kötelező 20-as posztokon, hogyha úgy adódna. Um, hát, nekem még egy kérdésem lenne a felkészülési időszakra, ez igazából csak egy ilyen tippel, de amit, um, amit azért nehéz megmondani, hiszen egyikünk sem meteorológus. Szerintetek február másodikán elrajtol az MB2, hiszen most azért le van fagyva minden, havazás is volt, um, még akár lehet is. Összetudják rakni ugye az MB2-es csapatok a pályáikat, hogy, hogy időben elrajtolhasson a bajnok sem? én azt gondolom, hogy ha. Ha pár klub nem tudja megoldani, akkor az MLS a sportszerűség jegyében valószínűleg az egész fordulót elhalasztaná. Hát valóban nem vagyunk meteorológusok, de úgy gondolom, hogy, hogy ez február elére azért változni fog, és meg tudjuk rendezni, a, vagy meg tudják rendezni az első fordulót. Szerintem ez nem is nálunk probléma, hanem a többi. Hát nálunk nem, nem valószínű, hogy probléma. Nyilván a vasas se lenne gond, Fejérváron se lenne gond, de a többit azt gyanítom, hogy hogy ott hát ilyen, lenne. úgy Szegeden se, de hát most én el tudom képzelni, hogy Csákvár, Karcag vagy, vagy akár Kecskemét, ahol, ahol, a, ahol nincs rendesen megoldva esetleg a pályafűtés, ott akár ez még probléma is. Lehet, nem tudom, milyen állapotban vannak ezek a, ezek a stadionok. De ez csak egy ilyen kis, kis érdekesség volt. Térjünk át szerintem inkább a fő témánkra, mert, mert azért arról most mindenképp érdemes beszélni, hogy ezt az adást kedden délelőtt vesszük föl, a klub közleménye szerint szerda déltől péntek délig lehet majd arról szavazni, hogy mi legyen a klub neve, illetve egész pontosan nem erről lehet majd szavazni, mert hát, itt van előttem a klubnak a közleménye, ami megjelent a honlapjukon. Egész pontosan az van kiírva, szurkolóink dönthetik el, hogy jövő szezontól kezdődően milyen néven induljanak felnőtt csapataink a bajnokságaikban. Tehát eleve van egy ilyen furcsa megfogalmazás, hogy felnőtt csapatokról beszél csak, valamint az, hogy jövő évtől és az, hogy szurkolóink dönthetik el. És ennek egy picit, ugye ez van a lígyében a, a szövegnek, ami azért érdekes, mert a, a, a, ugyanennek a bejelentésnek az utolsó mondata a klub az szavazás eredményét összesített formában a többségi döntés szem előtt tartva használja fel. Tehát mégis ezzel azt sugaljánk, hogy, hogy nem a szurkolók döntenek, hanem egyszerűen kikérik a véleményüket a szurkolóknak, és majd a klubvezetés vezetés fogja eldönteni, hogy, hogy milyen nevet ezzel nem egészen értek egyet. Én sémán el tudom képzelni, hogy, hogy lesz még egyeztetés a szurkolókkal. Most ez egy felmérés, én ezt annak tekintem, ez nem fog dönteni semmiről, biztos vagyok benne. És lehet, hogy ezután azért fognak egy párbeszédet folytatni a szurkolókkal, hogy még személyesebb ilyen információkat is kapjanak. Igen, ugye az adás előtti beszélgetésünkben felmerült, hogy nagyon érdekesnek tartjuk azt a, azt a dolgot, hogy hogy a Honvéd kiír egy ilyen névszavazást, viszont nem történt előtte a klub részéről igazából egyeztetés a, a szurkolók képviselőivel, illetve a klub történetére rálátó vagy történelmére rálátó személyekkel, vagy akár a, a klubot reprezentáló szereplőkkel. Ugye, ami elhangzott, az a különböző miniszter úrnak volt egy hajnalban megjelent videója, amiben ő arról beszélt, hogy a, jó, hiszem, az elnökséggel megvitatták, hogy Igen. van egy ilyen létező szurkolói igény, és akkor, ezzel valamit lehetne kezdeni, és akkor becsatornázni valamennyire, és ennek most vagy első lépése, vagy egyetlen lépése ez a névszavazás, mert, mert legjobb tudomásom szerint szombat óta semmilyen egyeztetés nem történt a szurkolókkal. Nem tudom, hogy mi lesz a meneted, de hogy több körös lesz, abban biztos vagyok. Nem tudom, mitől vagy biztos benne. Mert, mert ahogy ki van írva, egyértelműen látszik a szövegen, hogy ez egy felmérés, ezt figyelembe veszik, de nem ezt fog dönteni a névről. Igen, hát a, ugye azért az, hogy, hogy egy névről döntsenek, egy, ez egy Kft. a honvét, tehát hogy itt a, a vezetőségnek kell eldönteni azt, hogy milyen néven szeretne szerepelni a bajnoksába. Egyébként megnéztük a szabályzatokat, ha jól értettük, akkor évközben is lehet nevet változtatni, szóval nem biztos, hogy ezt el kell tolni a következő évig, ha olyan döntés születne. Na de hát akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy és majd utána felhívjuk a Pistit, hogy, hogy ti milyen nevet szeretnétek. Kezdjem? Milyen? Igen. <gül> Rangidős. <gül> Nagyon szépen rám néztetek. Én mindenféleképpen a Kispest Honvéd FC-t választanám. Ugye, ha jól emlékszem, két választási lehetőség van, tehát... Nem, a nem derül ki. Nem derül nem ki. Nem derül sőt, ki. az se derül ki, hogy mi közül lehet választani. Tehát, hogy, hogy simán lehet, hogy az Ágyasztal TVFC és a Budapest Honvéd közül, sőt, akár az is lehet, négy-öt dologból. Nem tudjuk egyelőre a közlemény alapján. Uh -huh. Én úgy tudom, hogy a két név között, de mindegy, ha nem a két név között, akkor is én azt mondom, hogy én, én személy szerint a Kispest Honvéd FC-t választanám. Aztán még gondolom, beszélgetünk róla, hogy azt is elmondom majd, hogy miért. Uh -huh. Tibor? Én is a Kispest Honvéd FC névhez térnék vissza, és mondom, itt mindig ki kell emelni 2003-ba, hogyha nem megy csődbe a Kft., akkor ez a beszélgetés itt most nem történik meg, mert ez a klub a Kispest Honvéd FC, tehát ezen, ez, ez egy nagyon fontos dolog, ezen ne ugorjunk át. Tehát a Hemingway is mondta, hogy a budapesti honvéd volt a hírű, de nem, hogyha nincs csőd, ő a Kispest Honvéd FC-nek lett volna a tulajdonosa. Uh -huh. hát ez te... nagyon jó meglátás, így van. Igen, ez valószínű. Jó, én, én ha már nem beszéltünk arról, hogy Kispest FC vagy Kispesti AC, akkor... A lehetséges, jók közül talán a legjobb az a Kispest Honvéd FC lenne az én részemről is. De hát kérdezzük meg Pistit is szerintem, és akkor most megpróbáljuk őt fölhívni, jó? Ne, jó sikerült a hívás, szia Pistit, vagy vonalban. Hello, hello. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Szia, szia, szia. szia. Szép, és te eddig erről beszélgettünk, feltettem a nagy kérdést, hogy ha már a klub kiírt egy ilyen névszavazást, akkor a klub krónikása és a Szurkói Egyesületnek a vezetője milyen nevet szeretne, vagy milyen nevet tudna elképzelni ennek az Egyesületnek. Most nem azt mondom, hogy a Honvédnak, hanem ennek az Egyesületnek. És eddig két, két szavazat érkezett, direkt nem árulom neked, hogy micsoda, hogy kíváncsiak, hogy te, te mást mondasz-e, mint ők. Én egyértelműen a Kispest Honvédot magam mondani, és erre is buzdítok mindenkit, hogy ezt mondja, mert szerintem ez a ez a név, ami teljes mértékben lefedi a klubnak a, a történetét, a történelmét minden szempontból, tehát a, a kezdetektől napjainkig szerintem ebben a névben minden benne valamit szeretünk, a Kispest szerintem kikerületetlen, hogy, hogy benne legyen, a Honvéd meg egész nem elengedni, szóval és akkor innentől nem marad más mint a Kispest Honvéd. És nekem nagyon hiányzik is az összes dalunk, szinte Enged meg, Engednek, Enged meg, hogy beletapsoljunk ebbe. Köszönöm. <gül> Tóval, hogy az összes dalunk Kispest, van egy pár, ami Kispest honvéd, a honvéd szurkolást, azt nem nagyon hallaszom az elmúlt 25 évben szerintem. A Budapest ne pláne? Hát a Budapest az igen. ami amit igazából felmerülne, hogy, hogy egy. Most képzeljük el, hogy Kispest Honvédnek hívják ezt a klubot. Um, ugye az, hogyha ezt a nevet felvállalod, a, akkor, bekerül, akkor ez a, a Kispest név az azzal is jár, hogy meg kell felelni egy ilyen lokalitásnak, egy ilyen helyi dolognak. Szerinted erre a, a közösség, a tábor mennyire, mennyire nyitott, hogy, hogy mit itt, itt helyben fejtsünk ki valamilyen tevékenységet, vagy akár, vagy akár megtettük-e már ezt az elmúlt időszakban? Szerintem teljesen aktív a közösség Kispesten, és akármilyen probléma felmerül, ami amiben mi bármiben is tudunk segíteni, szerintem az elmúlt jó pár évben mindig jelen voltunk. Most, ha, ha csak a karácsonyi ajándékozásokat megnézzük, hogy direkt kimondottan igyekszünk, vagy Kispesti, hanem is Kispesti, akkor Délpesti régióból választani valakit, akinek lehet segíteni, segíthetnénk akárkinek, vankinek, de hogy igyekszünk mégis mindig ennek a régiónak segíteni. Szerintem ezzel eddig se volt probléma, és ezután sem lesz. Hát a, nyilván ott segítsen az ember, ahol a leginkább jelen van. Tehát ugye a, a Magyarán Szabad tábor és a, az a közösség, amit, amit képviselünk, az, az már eleve felvállalta ezt az egész délpestiséget, kispestiséget. Hát a kispestiség az bent, tehát nem attól lesz a kispesti egyébként, hogy azt mondod, hogy kispesti vagy, tehát hogy szerintem igazából ez, ez csak... Ez egy formai dolog, attól ez a klub, ez mindig is Kispest-Honvéd volt. Én azt gondolom, az, hogy ezt egy időben tiltották, aztán, aztán gazdasági okok miatt nem így volt, aztán valakinek a hóbortja miatt nem így volt, ez teljesen mindegy. Ez a klub, ez mindig is Kispesten játszott, tehát a kispest név az kitörülhetetlen a Honvéd, pedig ugye az ötlenségek óta kitörülhetetlen mind a sikereink miatt, mint most már a tradíciók miatt is, tehát szerintem ez, ez, ez nem is kérdés. Szóval akkor te Kispest Honvéd. Hát ez száz uh -huh. És akkor nem tudom, hogyha van valami mondandót még ezzel kapcsolatban, vagy vagy egy Annyi van még, ha lesz ez a szavazás, akkor mindenkit arra búzdítok, hogy, hogy ezeket mérlegelje, és szerintem egyetlen jó döntés van, és ez a Kispest Honvéd Választásom. Uh -huh. Tehát akkor te egyértelműen Kispest Honvéd. Tehát teljes száz száz vagyok emellett, és nem is van olyan érv, ami ember meg tudna ingatni engem. Értem. Hát köszönjük, hogy bejelentkeztél, Tibi. Kállámán valamilyen Pistihez. Abszolút egyetértek vele, úgyhogy. Én is összefoglalta jól. Úgyhogy a az az jogosult. <gül> jó. Köszönöm, fiú. Megyek visszafőzni. Okay. <gül> szia, jó, hogy <gül> vagy. Szia, Na szia, szia, szia. Szia. Yes. hallottuk Pistinek is a véleményét. Úgy látszik ebbe a körben egyértelműen a Kispest Honvéd név a nyerő, ami hát annyira nem meglepő egy nekünk a Kispest néven futó hiszen úgy látszik, mi eleve ilyen elkötelezettek vagyunk a, a Kispest név felé. Viszont akkor beszéljünk pár szót arról, hogy, hogy milyen érvek és ellenérvek vannak a különböző klub nevek mellett, hiszen annak ellenére, hogy mi igazából, akár a ti nevetekbe is mondhatom, arra buzdítjuk a, az embereket, hogy a Kispest Honvéd név mellé tegyék le szintén a voksukat, Ettől függetlenül a, a nem vitatjuk el a szurkolóknak azt a, azt a jogát, hogy ők mindenkinek legyen egy saját véleménye, és a saját személynek megfelelően, a saját mérlegelésének megfelelően hozza meg azt a döntést, amit a, a klub felé is közölni szeretne. De azért próbáljunk megsegíteni nekik, hogy milyen érvek és ellenérvek vannak. Szerintem a, kezdjük azzal, ami a triviálisabb dolog, ugye kámen te azért összefoglaltad pár szóban vagy pár mondatban ennek, ennek a klub nevének a történetét a hétvégén, amikor ez először felmerült. Nem biztos, hogy mindenki belefutott ebbe a, az írásodba, de hogyha ha összefoglalnád még egyszer, akkor az szerintem egy, egy erős kezdés lenne, hogy legalább tudjuk, hogy, hogy, hogy ennek a klubnak mi volt a neve a története során. Természetesen elmondom, nem olyan bőlére lesz, mint a Facebookon tettem, a lényeg az, ugye, hogy ezt a klubot 1909-ben Kispesti Atlétikai Klub néven alapították, tehát itt lényeges az, hogy Kispesti, benne van a, a, a városrésznek a, a neve, és ez 1926-ig bezárólag így is működött. Akkor történt valami, ami, ami hogy mondjam neked, milyen nem kényszer változtatás, hanem egyszerűen történt egy átszervezés a magyar labdarúgásban, ugye ketté vált az amatőr és a akkor megalapított fut, profi futball. Ugye a szétválasztás, ez minden egyesületnél, vagy a legtöbb egyesületnél így működött tőlünk éjszakra fekvő kerületnek a a csapata is volt egy amatőr, és volt egy profi csapata, ugyanúgy volt Kispesten is, az amatőr az megmaradt Kispesti Atlétikai Klubnak, a profi csapat pedig a Kispesti FC nevet kapta, de ugyanígy volt ez Újpesten, tehát MTK-nál mm. az MTK hungárja nevet vette mm -hmm. föl, és a, az amatőr csapat megmaradt MTK. De továbbra is, ha azt nézzük, akkor a, a Kispesti Atlétikai Klub Néven alapított csapat működött tovább. A Kispesnél benne volt mind a, a kettőbe. Igen. Ugye itt az volt, hogy a koriban a, a profikluboknak a vezetősége igazából más volt egy picit, de maga a két a párhuzamosan futó amatőr és klub azért nagyon erősen összefonódott. mint van. Minden egyes. legátjárás átjárás is volt, így, a csapat is az volt. A másik igazság, amit mondasz, átjárás volt a vezetőségbe. Tehát ez egy formai dolog volt a, az FC. Igaz, Előfordult, hábor. hogy a, a, a KFC és a, a KAC-ba ugyanaz a vezető is szerepelt, nem is egyszer. Na nem is ez a lényeg, tehát ez 26-ban történt tulajdonképpen ez a változást, amit annyira nem vennék változásnak. A legjelentősebb a klub történetében az 1949. december 18-án következett be, amikor a Kispesti AC-ből lett Budapesti egyesület. Itt uh, annyit még befűznék, hogy uh, ugye sokan azt mondják, hogy a Kispestnek nem volt uh, 49 előtt uh, eredménye. Ezt annyiba cáfolnám, hogy ha nem is veszem bele, a, a, de bele, vegyük bele persze a kupagyőzelmet 26-ból, és a 19-20-as uh, bajnok kezüstérmet, ami is uh, komoly siker volt, de 49-50-es bajnokságot gyakorlatilag a Kispest acél nyerte meg, miután... Uh, ugyanaz a csapat játszott, tehát a Budapest Honvéd december 18-án megkapta a Budapest Honvéd nevet, de előtte Kispesti Atlétikai Klub néven szerepelt, és ugye mivel megnyerte a bajnokságot, nyugodtan mondhatjuk, hogy a kacnéven nyerte a... a kac néven nyertük az első bajnokságot. Ugyan, hogy ott nem volt játékos mozgást tehát hogy ugyanaz a csapat? Ugyanaz a csapat, teljesen ugyanaz a csapat megnyerte, tehát kacnéven néven nyertük. Azzal egyetértek, ugye sokan hogy hogy... Honvéd néven értük el a nagy sikereinket, ez így van, de ugyanakkor Kispest néven is értünk el sikereket, majd ugye később a KHFC, Kispest Honvéd FC is nyer bajnoki címet, kupagyőzelmeket, de nyilván azért is érzem jó választásnak, a legjobb választásnak a Kispest Honvéd FC nevet, mert ebbe benne van az identitás is, és a sikerek sikeres korszak is. Ahogy a Tibi is említette már, aztán a 90 es években volt egy, szép szavakat próbálok használni. Egy, egy csúnya klubvezetés, aki, aki csődbe vitte a klubot, ekkor kellett választ, változtatni nevet, és akkor kaptuk ezt a számomra nem tűnik szerencsésnek, Budapest honvéd nevet, ugye kikerült a, a, a kispest, az identitásunk kikerült belőle, és a, a a Budapestből pedig kielvettük az I betűt, olyan olyan nekem olyan faramúci hangzik a Budapest Honvéd név. És hát most e, én úgy érzem, hogy itt az alkalom, hogy, hogy a tradíciónak megfelelően visszavegyük ezt a nevet. Szerintem ez a legjobb választás, ennél jobbat nem tudok elképzelni. Ugye, ami, ami itt a kis rövid történelmi összefogalóból kimaradt, két apróság, 1956 és 1991, Ugye 1956-ban a forradalom idején a Kispest megpróbálja visszavenni a, a nevét, tehát újra megpróbálja a helyi tanácssal együtt működve ezt a klubot visszahozni, nem is vitték el igazából, de visszaadni Kispestnek és ezt a nevében is tükrözni valamint a Kispest volt az egyetlen ami végül nem tudta ezt megkapni. A Fradinak sikerült, MTK-nak sikerült, Újpestnek Szosszor sikerült, hiszen a, a Dózsa benne maradt a névben, de nem Budapest, hanem Újpest néven, tehát ott azért páraknak sikerült, a Kispestnek egyedül nem. Tehát itt, a, itt ez a Kispesti identitás, ami akkor már hat éve nem volt meg, azt, a, azt gyakorlatilag kijelentette a, a honvédség, hogy akkor ez most nem. Tehát, hogy volt egy ilyen döntés, hogy, hogy akkor ennek az identitásnak ezt most engedjük el, ez marad Honvéd. Ez nem, nem kerül vissza Kispestre. Ennek ellenére egy nagyon érdekes dolog, hogy 1991-ben, amikor újra lehetőség volt arra, hogy, hogy újra gondolják a, az emberek a, a klubjukat, akkor a, a klub akkori vezetése a Kispestet egyértelműnek tartotta, hogy vissza kell hozni a névbe. Ha jól emlékszem, akkor azról, arról volt egyedül vita, hogy a Honvéd benne maradjon-e. Tehát az, az mindenkinek triviális volt, hogy, a Kispest, hogy ezt a klubot vissza kell adni Kispestnek, amint erre lehetőség van, és akkor végül, nem is tudom, talán Kozmamisi javaslatára. is javaslatára, igen, nagy része volt ebbe, hogy a szakosztály kiválta a Budapesti Honvéd Sportegyesületből, úgyhogy az ő javaslatára került bele a Honvéd és ugye akkor lett Kispest Honvéd FC a klub neve, azt szerintem már ismétlem talán magamat, hogy, hogy a legszerencsésebb elnevezés. És hát vegyük hozzá, hogy, hogy ezen a néven szép sikereket ért el a csapat, hiszen bajnoki címeket 96-ban kupagyőzelmet ért el. Úgyhogy ez is azt erősíti, hogy, hogy legyen Kispest Honvéd FC. Igen, ugye itt, amiről, amiről szoktunk beszélni, hogy ez a Honvéd dolog miért fontos, itt nekem mindig van egy olyan, olyan Ideán ideám, fixa ideám, hogy ez egy párhuzamos történet a, a Humvee Story itt ebbe a klubban. Ugye 1949-ig teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy lokális klub, lőrinciek, kispestiek, erzsébetiek, kőbányai, itt a környékről szurkoltak neki az emberek, ez egy, ez egy folyamatosan MB1-es, a lokalitást képviselő klub volt, ami, ami azért valamennyire vonzotta itt a környékbeli embereket. És ugye 1949-ben, amikor ez a kac, akkor ugye pont megint katz volt, nem KFC, mert a háború után visszakerül a katzhoz. Hogy ez a klub, ami éppen a bajnoki címért küzdött, ez felvette a Budapest Honvéd nevet, illetve beolvatta a Budapest Honvéd, Budapesti Honvédba, És ez a Budapesti Honvéd megnyeri a bajnokságot, majd utána még nyer pár bajnokságot, Ráadásul pont akkor fel a Kispesti Stadiont, több bajnokságot is a Népstadionban, vagy akár az építők pályán a belvárosban, nagy, szélesebb tömegekhez eljutva nyer meg. Ráadásul olyan játékosokkal, mint Puskás Bozsi Kocsis, satöbbi, akik akkoriban már itthon igazából sztárok voltak, mindez benne a városban, nagyméretű stadionokban, tehát megjelent egy újabb közeg, aki elkezdett szurkolni ennek a klubnak, és ők már a Honvédhoz jöttek. Tehát, hogy amikor, amikor arról beszélünk, hogy, hogy itt van egy kispesti identitás, meg kell azt is érteni valahol, hogy, hogy megjelent egy, egy honvéd identitás is párhuzamosan, akik nem biztos, hogy kispesz szurkolók. Ugye ez a, a még változott, később is megjelentek ugye újabb tömegek, hiszen a 80-as évek siker is újabb és újabb szurkolókat nyert meg ennek a klubnak. Hát most mi is ismerünk egy csomó olyan embert, aki, aki konkrétan mondjuk Détári Lajos miatt kezdett el ide járni, és akkor a, a, ő, ő már a honvédot szokta, meg nekik a kispest nem biztos, hogy jelentett bármit is. Tehát, hogy a, abban 40 évben, amit mi a honvéddal töltöttünk az kialakított egy olyan szurkói réteget, aki már nem a Kispestből érkezett, nem helyből érkezett, hanem egy nagy csapatnak, egy, egy eredményes klubnak, egy neki tetsző játékosnak, egy neki tetsző narratívának kezdett el szurkolni. És ugye pont nemrég néztem meg, és valahol előttem is van egy ilyen statisztika, ha egy pillanatig engeditek, akkor előkotrom, Megnéztem Magyarországon a jelenlegi lakónépesség, ez olyan 9,5 millióan vagyunk nagyjából, vagy valamivel többen. Direkt megnéztem, hogy ki mikor született, milyen klubnév volt akkoriban, és azért, ha megnézzük, csak a bhs korszakában, ami 1949-től 91-ig tartott, ma jelenleg 5,3 millió ember él az országban, aki bhs korszakban született. Gondoljuk el, hogy, hogy közülük, akik, tehát ez, majdnem, ez a magyar lakosságnak több, mint a fele aki abba, ebből a körből kerül ki nem biztos, hogy a Kispestet már tudja értelmezni, ők már a hoz csatlakoztak be. Az is fontos probléma, hogy szerintem sokan nem is ismerik a, a klubnak a történelmét. Tényleg. Tehát ők, ahogy mondod, születtek ebbe a bhs e korszakba is, nekik ez a természetes. És a, tényleg a, a KAC vagy a Kispest FC történelmét úgy nem ismerik, meg ő nem értik. Azt látják tényleg, hogy a puskás 50-es évek, aztán a d 80-as közte mondjuk Tihi, meg Kocsis Lajos, tehát komoly brigádok voltak azért, ezen nőttek fel. Igen, ugye ez, ez egy rendszeresen elhangzó érv szokott lenni, hogy a hogy ez a klub Budapest Honvéd, vagy Budapesti Honvéd néven érte el a, a sikereket, BHS a néven, és egy Puskásék is ebbe a klubba játszottak, Puskásék tették világhírűvé, tették nagy névé ezt a klubot, és hát ugye hányszor hallottuk azt a klub aktuális vezetőségétől, hogy hát ezen a néven ismerik külföldön a klubot. És uh, ilyenkor, ilyenkor el gondolkodni az ember, hogy lehet, hogy ezen a néven ismernek minket, de hogy ez egyáltalán ennek van-e igazságtartalma, a másik meg, hogy hogy ez nekünk ére bármit. Tehát, hogy ére ére előnyöket. Tehát emlékezhetünk például Krajova után, egy Budapest honvéd az UEFA előtt, nem, ér, nem állta meg a, a nevünk, nem, nem volt elég a név. Semmi. Tehát ez, ezek nem igazán számítanak. Igen, meg ez problémás, mert igen, Budapesti honvéd néven, de mi nem Budapesti honvéd vagyunk jelenleg, hanem Budapest honvéd. Tehát két különböző klubról beszélünk. És hát aki... ezt te, te is szoktam, mondani, hogy ezt még itthon is kavarják az emberek. Micsoda? Nagyon. Tehát, aki azt mondja, hogy Budapesti honvéd néven ismerték meg a világon a klubot, akkor magyarázza el, hogy mi a Budapest honvéd. Mert mondom, két különböző klubról beszélünk, és ezt szerintem általában úgy nem teszik meg. Azt hiszem, hogy 2007-ben játszottunk a Hamburgal, ott voltunk kint miónihányan, és akkor ránéztem néhány ilyen német fórumra. És akkor kíváncsi voltam, hogy mit tudnak úgy rólunk, és akkor láttam, hogy a fiatalabb németek, azok nem sok mindent, de ez volt az, az idősebb szurkolók azért érták, hogy, hogy ez egy jó csapat volt a 70-es években. Gondolom, amikor a Duisburga játszottunk, akkor azért az megmaradt bennük, mert tényleg az egy, az volt kb. a klubnak a legjobb szereplése nemzetközi kupában, mert a UEFA kupa, kupa negyed döntőig jutott. Talán akkor jutottunk egyedül tavaszig, ilyen sorozatba. És ezt gondolom, akkor az idősebbekben azért megmaradt, hogy azt hiszem négy-négy estünk ki a Duisburg ellen, úgyhogy ott lehet, hogy az idősebbek így emlékeztek, de a fiatalok úgy nem tudták, hogy ez melyik klub. Hát nekem az a véleményem erről, hogy egy klub akkor híres, hogyha hozza az eredményeket. Tehát évek óta nem értünk el nemzetközi sikereket. Nyilván a név elkezd halványulni a világ sportszerető emberei között. Azok, akik részesei voltak mondjuk a, a Honvéd 57 tavaszi dél-amerikai túrájának, és ott látták a csapatot azokban Addig megmarad, amíg, amíg az a korosztály él, aztán a fiatalabb korosztály már nem fog rá emlékezni. De hozzáteszem, hogy az is téfit, hogy hogy csak Honvéd néven érte a sikereket a, a klub, mert azelőtt a KACS, ugye nem voltak ilyen nemzetközi ö, kupa mérkőzések, mint manapság, akkor ilyen úgymond barátságos ö, nemzetközi mérkőzéseken mérték össze komoly összecsapások voltak, mert nem csak ilyen. Hát mindenki meg akartam mutatni, hogy, hogy én vagyok a jobb csapat. És, és, egy és komoly a... fellépti díjakért hozták ezeket mert, a klubakat. komoly fellépti díjakat, így van. És akkor a KAC bejárta egész Európát, sőt, még Észak-Afrikába is elment, tehát rendszeresen járt Franciaországba, meister olimpikmájször, nem egyszer játszott. Olaszországba volt, keleten Litvánia, Lengyelország, Északon, Skandinávián is többször volt, nem beszélve arról, hogy erdély felvidék kicsapatokkal is megmérkőzött, vagy, vagy a jugoszláv utódállamok valamelyikével. Ugye ezek a korsak futballozó országairól beszélünk. Tehát... Ezek, ezek az élvonalba tartott. Ausztriát kihagytam, aki a szintén az élvonalba tartozott, európai futball élvonalba tartozott. Ezek a csapatokkal rendszeresen játszottunk, és általában, nyerta a Kis Pest komoly összecsapásokon, komoly eredményeket ért el, úgyhogy én azt egyáltalán nem mondanám, hogy, hogy nem ismerték Európába, de ismerték Európába abban az időben, nem véletlenül hívták meg, tehát olyan csapatot nem hívtak meg, aki, aki, akit nem ismertek. Ugye ezt azért gyorsan fejtsük ki, ez a könyvedben többször is leírod egyébként, hogy, hogy ezekre, ezekre a túrákra fellépti díjért meghívják a csapatokat, de ezt a, a, a fogadónak ki is kell termelnie ezt a pénzt. Tehát ő olyat fog meghívni, akire önzőlleni fog a nép, akit érdekelni fog egyáltalán ott a helyi közegben, hogy, hogy, a, hogy úristen ide jött ez a csapat. És hogyha a Kispestet meghívják, és ebből nyereséggel ki tud szállni egy helyi rendező, akkor az azt jelenti, hogy a Kispestnek valószínűleg neve volt ott. Vagy a magyar futballnak, vagy a Kispestnek, de de ugye akkori van a Kispest azért az ilyen negyedik-ötödik helyen volt már a magyar bajnoki rendszerben viszonylag tartósan, tehát hogy, hogy egyrészt a saját nevének is köszönhette, másrészt azért a magyar futball erejének is. Így van, így van úgyhogy ezt mind figyelembe kell venni. Nyilván utána ezt a nevet elfelejtették, mert, mert jött a honvéd név, és akkor honvéd néven érte a sikereket. Aztán, hogy Kispest honvéd lett... Ott azért még mindig azt mondom, hogy megvan a, a név, hogy a honvéd. Tehát aki honvéd néve, néven emlékszik Európába, vagy, vagy a világ bármely táján a klubra, az rendben van. A Kispest névet is használja, az is rendben van. Tehát nem gondolom, hogy, hogy ez egy olyan, olyan komoly baj lenne a klub életében. Mondok egy példát, például ez, ez külföldön is előfordult, hogy nevet változtattak. Ha most azt mondom, hogy ti tudjátok nyilván, de de a, a hallgatóságnak a nagy része nyilván azt mondja, Ambrózián, akkor halványul a nincs, hogy ez, ez, ez a név mit takar, és ha azt mondom, hogy internacionál néven fut ma, akkor azt mondjuk, hogy ez igen, ilyen név. Na, és ki emlékszik arra, hogy Ambrózián? Senki az égvilágon. De az Interre is azért emlékeznek, mert megvoltak a sikerei, vagy megvannak a sikerei nemzetközi szinten. Hazai szinten meg úgy is fogják tudni, hogy ez, ez, ez melyik klubhoz tartozik a kis Pest Ugye amikor erről a, erről a nemzetközi köztudatból kikopásra gondolunk, akkor itt a futballházban is megtekinthető egyébként egy 1992-es kis plakett, ami a Barcelona egyik nyári tornáján kapta a Kispest. Ugye hát 1992-ben még normális volt, hogy a Barcelona egy ilyen nyári tornára meghívja esetleg a, ezt a klubot. Tehát ott még, ott még benne volt az európai köztudatban, egyébként 30 éve volt. Tehát, hogy még úgy tűnik, hogy nem olyan rég, de azért azért 30 év azért az már sok, hogyha végig számoljuk, mert onnan vissza a 30 év, meg ugye még a puskásék korszaka volt, majd, hogy nem. Tehát, hogy azért a 30 év az 30 év. Viszont ehhez tartozóan, hogy, hogy mi történt ebbe a 30 évben, hogy hova került ez a klubjába szerepeltünk azért általában elég sokat nemzetközi porondon, főleg a hemingway végén. Ott azért fixen kim voltunk, azért a szeptembert nem mindig éltük meg, tehát inkább azért az ilyen július-augusztusi történet volt, és általában valamilyen ilyen mély balkáni csapatnál játszottunk egy oda-vissza meccset, és akkor utána jött egy kicsit erősebb, akitől már kiestünk. De hogy, hogy a, ez a Kispest vagy Honvéd névnek a nemzetközi megítélése, én feltettem egy kérdést a blogon, hogy a szurkolók körében egy kis közelény kutatást, hogy mondjanak érveket, ellenérveket, és például egy Finnországban élő srác Zsolt írta nekünk azt, hogy hogy ő kint, kint ilyen futballapuka, kicsit edzősködik gyerekcsapatoknál, ahol szintén futballapukákkal beszélget, és ő, ő most évek óta így tesztelgeti ott a kis közegét, hogy, hogy mit tudnak arról, hogy magyar futball azon belül is, hogy Honvéd, vagy Kispest, vagy valami, és kiderült hogy semmit. Pedig Finnországról beszélünk, ami egy Magyarországhoz hasonlóan, ugye ilyen olimpiai aranyagban egy ilyen bővelkedő ország a, a lakosságukhoz képest, azért a finsport az egy, az egy létező dolog, ott azért a sporttörténemmel aktívan foglalkoznak az emberek, ez egy, egy edukált ország, és hát kiderült, hogy szoboszlai. Tehát még arra sem említ, arra sem biztos, hogy tudják, hogy kétszeres vb ezüstérmes ez a klub, vagy klub, bocsánat, ország. Tehát, hogy szoboszlai, mert hát a liverpoolba játszik, követik a nemzetközi labdarúgásnak ezt a szintjét. Igen, hát pontosan ezért mondom, hogy, hogy a sikerek tartják meg a, a klub, vagy az ország nevét. Ha nincs siker, akkor el fogják felejteni, és nem beszélnek róla hm. Egyébként néhány országot kiemelhetünk, mert szerintem Angliába, Spanyolországba, Olaszországba, a mai napin, napig is ismerik a klubot, és elismerik. Szerintem ez ilyen újság. Klub szinten ismerik, ő... inkább szulkolói szinten mondom, hogy, hogy, hogy elfelejtik. Klubszinten szinten persze, hogy ismerik. Nagyon sokáig érkezett különböző helyekről nyilván kellett volna válaszolni hasonlóan a Honvének is, vagy a Kispesnek is, érkeztek üdvözlő lapok karácsonyra, új évre. A leg, legelitebb kluboktól érkezett Liverpooltól, kezdve Barcelona, Real Madrid, nem is tudom sorolni, tehát nem is volt talán olyan csapat, aki, aki jelentősebb csapat, aki, aki neküdött volna. Hogy aztán mi, már mint az akkori klubvezetés küldötte hasonlóképpen, azt nem tudom, de csak azt akartam ebből kihozni. tehát a, a klubok azok, azok tudják, meg emlékeznek rá, hogy, hogy kiről van szó. Pedig akkor már Kispest HFC néven futottunk. Tehát lehetne azt mondani, hogy nem tudják, hogy ki az, hogy nem tudják. Viszont ami ilyenkor mindig felmerül kérdésként, hogy miért, miért szükséges az, hogy nekünk kifelé, külföld felé kéne megmutatnunk a klub nevét, és miért nem magunknak, a szurkolóknak, hogy mi legyünk önazonosak saját magunkkal. Ez egy, tényleg ez egy kettőséget okoz, de szerintem magunkkal kellene törődni. Hát mi vagyunk itt, a történelmet azt itt írják nyilván a csapat, a vezetőség, de akár a szurkolók is együtt. És ennek kell megfelelni. Én tényleg nem támogatom ezt az egészet, hogy a Budapesti Honvéd néven maradjon a klub, mert, vagy Budapest Honvéd, mert hogy így ismerik a világba. Okay. Hát, ott még mi is keverjük, hogy Budapesti-Budapest hmm. nem áll hmm. egyszerűen a szánkra. Hát meg nagyon zavaró az I betű, hogy egy, egy I betű a különbség. nem emiatt is változtatni kéne szerintem. Ez a külföld... Mondok. Ja, bocsánat. Mondok, jabocsánat. Csak itt akartam mondani, hogy ez a külföld, ez kicsit olyan dolog, hogy, hogy tökéletes, hogy a Honvédot lehet, hogy kint ismerik, és akkor ezzel érvelni, de hát, hogy én én most valami kis előnyöket szeretnék magamnak külföldön, akkor, akkor nem megyek ki úgy külföldre, hogy külföldön Rubik Ernőnek hivatom magam, mert őt ismerik, vagy mit tudom, Puskás Ferencnek is hívhatnám magam, mert őt ismerik külföldön, és akkor ez hát a kis előnyeim lesznek. Nem. Valahogy ez egy olyan fals évnek érzem ezt, hogy, hogy ezen a néven ismerte meg a világ, de hát most oké, okay, de hát de lehetne erre csúnya példákat is mondani, hogy melyik országot kiről ismerték meg az elmúlt évtizedekben, most... Mégse, mégse vele szeretnénk azonosítani ezeket az országokat, mondjuk akár itt ilyen, akár diktátorokra is gondolhatunk. Hát ne ezzel azonosítsanak országot, hanem legyenek az országok is önazonosak, és ebből a szempontból egy klub miért különbözne ettől? Így van, érünk el sikereket, és akkor majd ettől a névtől lesz hangos Európa. És az is fontos, hogy a Délpesten, a kis név az sokkal erősebb, mint a Budapest. Én szerintem, mondjuk, hogyha én lennék a klub vezetője, akkor arra törekednék, hogy mondjuk a a klub, mit tudom én, környékén, mondjuk egy 5 km sugarú körbe egy nagyon-nagyon erős bázist építenik, azért, mert azoknak a legegyszerűbb kijönni a meccsre. Tehát kell egy ilyen mag. És ő sokkal jobban hangzik, hogyha Kispest honvéd vagy, mint hogyha azt mondod hogy Budapest, mert ez az egy az óriási terület a Budapest. Tehát az, itt különben, hogy megnézzük a magyar csapatokat, kevés kivétel van, de mindenki a, a, a bizonyos terület, vagy a kerület nevét viseli. Újpest, Ferencváros, vagy akár harmadik kerület, Csepel, Reac. Tehát mindenütt benne van az a, a környék, amit képviselnek. Ez tökéletes, amit mondtál. Nagyon érdekes, amit felvetettél, Tibi, ugye, hogy a Budapest-Kispest, ugye ez a, ez a páros, hogyha Budapest néven fut ez a klub, akkor mi a mondandója, és mi a mondandója, hogy a Kispest néven fut. Ugye ezzel ne felejtsük, ha ilyen nevet választasz, feladatot is választasz hozzá, meg elkötelezettséget választasz. Én nem tudom, nem látom azt, hogy most ez a klub, amióta Budapest Honvédnak hívják 2003-tól, mit tett volna hozzá a budapestiséghez, vagy Budapesthez? Vagy mi lett volna az a, az a narratíva, az a történet, amit ő közöl? Ráadásul iszonyat mennyiségű vidéki szurkolója van ennek a klubnak. Tehát, hogy mitől volt ez Budapest klub, vagy Budapesti klub és a, a kispest név viszont egy olyan dolog, amit ha felvesz, akkor az egy felelősséget is magára vállal, hiszen onnantól kezdve ő már ezt a kerületet, ezt a közöget, ezt a, a délpesti régiót fogja képviselni. És itt az felmerül kérdésként, hogy mögé tudja rakni a klub azt a, azt a történetet, azt a, azt a helyi elkötelezettséget, ami ezzel a névvel jár. Figyelj most magát, ha az eredetét nézzük, hogy Budapesti Honvéd, nektek nem kell magyarázni, de nyilván volt Szegedi honvéd, Szentendrei honvéd, Kiskunfélegyházi honvéd, meg a nyavajat, ugye volt a 50 honvéd Az meg hogy a Szentendrei honvéd az mi ma, manapság? Ó, nem tudom, most értelem. Igen, több áttételen keresztül az a csákvár. Ó, nem sokára megyünk oda akkor. Na és akkor ezeknek a honvéd csapatoknak a, a budapesti honvéd volt a csúcsa. Tehát ez az egész sztori, az elnevezés, az erről szól. De hát már a, a honvédség mióta nem vesz a részt a klub életébe? Mind a mellett a, a honvéd nevet, az maradjon, de az, hogy Budapest, az már, az már ahogy így, ahogy felvázoltam, már nincs értelme. Nem beszélve arról, hogy amikor meg lett alapítva a klub 1909-ben, akkor Kispest nem volt Budapest része, és így kapta a, a, a nevet a klub a város részről, úgyhogy semmi színat nem változtatnám meg. Ha nem ide való hasonlat, de azt mondom, hogy én kaszás néven születtem, és hogyha mit tudom, én 18 éves koromban beszélben bejutott volna, hogy nekem jobban áll a mert Géza név, nyilván nem változtatom meg, így születtem, ez legyen a nevem mindig. Tehát a Kispest névet mindenféleképpen benne kell tartani. Ugye, helyzet abszurditás, amit mondtál, hogy, hogy csak 1950. január 1-től tartozik Kispest Budapesthez, viszont a, a klub még decemberben vette fel a budapesti honvédnevet, szóval ott volt egy két hét, ami egy kicsit furcsa, és hát milyen a történelem. Ugye ott is évközben, egy közben történt a névváltás, és most megint idény közben lehet erről nyilvános vitát folytatni úgy látszik, hiszen a szerintem ez hosszabb folyamat lesz. Továbbra is ezt hiszed? Én azt gondolom. Mm, én nem, nem tudom meg. Én úgy gondoltam, hogy egy úgy gondolom, hogy, hogy megtörténik a szavazás, és a, a többség véleménye alapján fogjuk kérdezni az új nevet, új régi nevet, bocsánat. Jó, hogy visszahoztad ezt a témát, meg te is kell, lehet erről így interneten érdemben szavazni? Vagy van értelme? Hát, hát nehéz mit mondani erre. Én értem, hogy mit akarnak megszondáztatni az ország lakosságát, hogy ki van ezen év mellett, de, de nehéz, mert mindenki nem tud szavazni, mert vidéken akik és nincs internete, vagy, vagy, vagy mit tudom én. Talán én, én úgy gondoltam volna, hogy, hogy egy ilyen szélesebb réteget megkeresnek. KLT-e, Humid Baráti Kör, Északi Kanyar. Most mást nem jut eszembe, és, és hát annak alapján és annak alapján dől el, hogy, hogy mi legyen a klub neve. Ez tény, hogy, hogy évek óta, mióta elvesztettük a, a kis Honvéd nevet azóta igény mindig megvan rá, hogy, hogy térünk vissza. Minden ö, tulajdonos válásnál felmerült és szerették volna a szurkolók elérni. Most úgy látom, hogy most van rá akarat és, és szándék úgyhogy nagyon remélem, hogy, hogy sikerül a váltás. Nekem mindig van furcsa, hogy egy. amikor megkérdeznék így az interneten embereket egy ilyen szavazás keretében vagy interneten keresztül, ugye azt gondolná az ember, hogy ilyenkor érdemes azoknak szavazni, akik ennek a klubnak a szurkolói. De hát ennek a klubnak ugye nincsen tagsága. A tagsága a KLT-nek van. Nehéz úgy felír, kiírni egy szavazást, hogy azon hát ne trollkodják meg igazából, mert, mert benne van ez a veszély minden ilyen internetes lehetőségnél. Ez, nekem ez egy picit ilyen, ilyen félelmem, de közben tényleg az van, hogy az elmúlt 20 évben, én nem nagyon emlékszem olyan, amikor a szurkoló képviselői az aktuális tulajdonossal ne úgy beszéltek volna, vagy a tulajdonos képviselőjével, hogy na, mikor lehet újra ez Kispest, ez a klub? Uh -huh. Mert hogy, ha megnézitek, most már ugye 5 éve a Címer is Kispest Honvéd, azt tartalmazza, szerintem lassan 20 éve, 20 éve a csapat, ahogy kimegy a pályára, csak a kispest elköszön a közönségnek, amikor összekapaszkodnak, csak a kispest elzárja le a csapatkapitány, ezt válaszolja rá a csapat. Tehát már maga a klubon belül is minden Kispest. Egyes a klub neve nem. Tegyük hozzá, amit a Pisti mondott, hogy a daloknak a, mondhatom, a száz a Kispestről szól, van benne persze Kispest Honvéd is, de a Kispestről szól. Igen, itt ez egy olyan klubról beszélünk, ami, ami tényleg egy ilyen, Tudjátok, volt ez a régi vicc, ez a Puma Rita, ez a úgy írom Puma, úgy Rita, nem tudom, én nem tudok szovjetül, de hogy tudjátok, voltak ezek a, az ilyen karaktereket, hát egy kicsit olyan volt, hogy úgy írtuk honvéd, de úgy ejtettük Kispest. És uh, igazából ez csak, csak leírva nézett, ki, mintha egy másik karakterkészletet használna a klub, mint a, mint a, mint a saját közössége, vagy a saját közege. Tehát, hogyha egy, egy, egy kommentátort hallgat az ember, mondjuk... Amikor éppen NB1-esek vagyunk és közvetítik a mérkőzésünket, akkor is mindig, hogy hangzik a kispestiek. Tehát, nem, de, de, de, de, hogy de, így beszélnek erről a klubról az emberek. Nagyon fura, hogy ez ez egyedül a klub nem vállalta föl, és most már az egy sokadik vezetőség egymás után, aki, aki valamiről úgy érezte, hogy a Budapest honvéd az Budapest honvéd. ez nem, nem így volt, mert a, a Kungergel ezt megbeszéltük a névváltoztatást, ő ezt megígérte. Aztán találkoztunk személyesen a Bozóval, az egyik tulajdonsa szintén megígérte, aztán pár hétre eladta a klubot. A ígéretből az mindig, mindig sok volt csak. Hát ott már bármit lehetett Nem, ígérni. Nem, egyedül ők ígérték meg, az összes közül. Ők ezt megígérték, hogy ha maradnak, akkor megváltoztatják hát, a nevet. Úgy voltam vele, hogy, hogy akkor már azért lehetett sejteni, hogy, hogy ez a ha maradnak, arra van a kisebb Tudom. esély. Mert most ott, ott aztán bármit lehetett ígérni. Gyakorlatilag ott ugye az a nyár már arról szólt, hogy a hogy a klub megpróbálta legalább úgy átadni ezt a, ezt a, ezt a csapatot, hogy legyen valami esélye a másodosztályban, de hát még ez sem feltétlenség. Egyébként tudom, a Kálmán mondta az előbb, hogy mit énekelnek a szurkolók. Erre meg azt szoktam mondani, hogy a vip az üvegajtót ki kell nyitni, és ami beszűrődik, arra kell átnevezni a klubot. <gül> <gül> Hülyebb <bíróra? gül> És, a, te és meg még a tudnék egy-két e e e e rígmust mondani. Te meg még a Pisti asszem a címert említetted, hogy öt éve megváltozott. A címerben benne van az 1909. Na most az 1909 a címerünkben mire utal? Az a Kispesti ac az alapítási dátuma. Tehát, hogyha benne van, hogy 1909, akkor legyen már benne a névbe is egy Kispest. Vagy igen, akkor mi érjük bele, hogy 1909? Igen, ez az, ami érthetetlen mindenkinek, a, a külső szemlélőnek, hogy hát gyerekek, hát miért van a címerben másírva, mint a klub neve? Meg hogy miért képvisel más identitást a, a, a szurkolótábor, mint a klub neve? Egyébként a, még az ellenfél szurkolótáborok is Kispestnek hívnak minket. Tehát nem Budapest Honvédnak, hanem Kispest, meg vannak erre az, a saját Rigmusaik is, <gül> Tehát <gül> úgyhogy ez is sokat mond, és az is érdekes volt, hogy nem akarok politizálni, de volt egyszer a miniszterelnökkel egy interjú, és még ő is azt mondta, hogy egy erős Kispestre szükség van a magyar bajnokságba. de ők most pont másodosztályok, ami ilyesmi volt a szüvegkörnyezetre, biztos, hát, hogy Volt ilyen, van. igen. Tehát igen, még igen. ő is Kispestként. Hát igen, aki a futball közegben mozog ma Magyarországon, az alapvetően Kispestnek hívja ezt a klubot. Hát nem tudom, lehetne még ezt ragozni. Na, van egy, nekem egy csomó érvem ellenérvem, amiket, amiket szurkolók küldtek nekünk. Érdemes -e ezeken egyáltalán átmenni. De most például most érted kiragadok párat, csak úgy találomra, mit tudom én, Bozsik, Puskás, Kocsi a Budapest honvéd, vagy Budapesti honvéd mezében játszott, maradjon ez a név, mert ezért el a sikereket. Jó, most... erre azt mondom, hogy, hogy Bozsik és Puskás kispes -mezbe. Kezdte el a pályafutását, és ott játszott, és ott ért el a első bajnoki címét. Beszéltünk róla, hogy kispestként kezdte és honvédként fejezte a bajnokságot, de én ezt úgy tekintem, hogy, hogy azt a kacs nyerte, azt az a bajnokságot. Tehát ez, ez nem érv, hogy, hogy abba, abba a csapatban játszott rengeteg világos is. Sőt, tehát ez még tényszerűen se igaz. Képzeld el, mert tegnapon megszámoltuk a Tiborral, hogy a Például Puskásnak mezben 188 bajnoki mérkőzése van, Honvédmezben csak 162. Tehát még, még az se igaz, hogy több meccset játszott esetleg a Honvédban. És ha már Puskás, én nagy összegbe fogadnék, hogy most erre a kérdésre ő azt mondaná, hogy Kispest-Honvéd legyen. Abszolút. Milyen megjelennek a, a Facebookon, meg a, az interneten ilyen kis videók, ahol a egyértelműen jelzi, hogy Kispest. De a legendása a Kispest, Kispest az az én falum. És a Kispest mégis Kispest, az, az az én falum. Így van, így van. Úgyhogy, Aztán... És ugyanígy volt Bozsik is, Faragolajos bácsi, akivel talán mondhatom, hogy jó barátságba kerültem, és, és ő is sokszor mondta Kispest a, a néven a klubot, és sokat mesélt a Kispest időkről is. Úgyhogy ez nálam nem ér. Igen, igazából akarunk még ilyeneket játszani, mondok valami érvet, és akkor te megcáfolod, vagy... Mondhatom? Várját, akkor mit tudom én. A külföldön ezen a néven ismerik, hogy blabla, oké. Okay. A Budapest Honvéd egykor a világ legjobb csapata volt. Ez tény. Bocsánat, Budapesti Honvéd. Ez tény. Ezzel nincs mit vitatkozni, épp ezért van benne a, a, a terveim szerint a, a Honvéd néve a, a klub elnevezésébe. Vagy aztán van egy ilyen érv, hogy minek nevet változtatni, hattól se lesz több pénz a klubban? Ez nem ér. <gül> Én se értem teljesen. De hát, uh... Mert hogyha ez így működne, hogy akkor több pénz lesz, akkor uh, a fennállásunk 117 év alatt lehetne 3.014 néven futni, mert aki többet ad, az változtatja hogy a klub nevét, Ez hülyeség, ez nem. Ugyanis... At attól is ki vagyok, amikor egy, egy klub, és itt, hál' istenek nem a Honvédról von szó, bár sikerült egyszer a TIG nevet belecsempészni egy hónapig a klub nevébe de amikor ö, teljesen ö, sportidegen nevek jelennek, meg nem akarok példát mondani, mert senkit nem akarok megsérteni, Debrecennek is, ö, de több csapatnak is volt olyan ö, neve, ami... gondol, ami, Vagy a BVSC, mikor Mavs Trans lehet mondani, Mavstrans, pedig BVSC volt, tehát ezek teljesen idegen dolgok, és... Ö, ezeket elfogadhatatlan számomra, bocsánat, más számára nem tudom, én számomra teljesen elfogadhatatlan. És ugye volt még egy közkeletű félreértés, mert nagyon sokan ugyan névváltásnál azt hitték, hogy a Honvéd kerül ki, és a Budapest marad, én nem is tudom ezt a elképzelni, hogy ott mi lehet fejben, hogy akkor Budapesti Kispest néven, vagy Kispesti Budapest. Legy. Tehát, hogy én megértem, hogyha valaki a Honvéd félti a névből, mert hogy ő a Honvédba nőtt bele, a Honvédba szeretett bele, a Honvéddal tud azonosulni, de szó se volt arról, legábbis, legébb tudomásunk szerint, hogy itt a Honvéd kikerüljön. Itt egyedül a Budapest szó volt az, ami felmerült, és a Budapest szó helyett visszaadni a lokális helyi identitását ennek a klubnak tulajdonképpen a budaiak fognak megsértődni, mert az egészből a, a Buda kerülk, és a kis, a Pest, az benne marad. <gül> ez egy nagyon szép okfejtés volt. <gül> Jó van, Tibor. Még egy dolog, ami nagyon fontos, és ezt sokan elrontják, amikor az interneten úgy érzik, hogy kiálljanak a kis Pest honvéd név mellett, hogy nagy nagykötőjel írjuk a magyar nyelvtani szabályok szerint, mert ez két tulajdon név nagyjából egyenrangú kapcsolatát jelenti, tehát a Kispest és a honvét közé kötőjelet kell írni. Igazából nagy kötőjelet, de megelíkszünk a kötőjellel is. Ezt ez font, van, ez te fontos. Ez fontos volt kijelenteni. Teljesen, teljesen jó, amit mondtál, így van, mert uh, láttam már olyat, hogy kötőjel nélkül. Na jó, van, szerintem nagyjából átbeszéltük ezt a témát. Én, én mindenkit arra tudnék buzdítani, hogy ha már, ha már így hozta a sors, hogy ezt uh, egy ilyen névszavazással próbálják megszondázni a, a közvéleményt, akkor akkor a kis Pest Honvéd, hogyha van ilyen lehetőség, hiszen még nem tudjuk ebbe a percbe, hogy milyen lehetőségből lehet választani, amint ha van ilyen lehetőség, akkor a kis Pesthombédot válasszák. Én ezt tudom mondani, nem tudom, hogy ti, gondolom ez nem változott az adás a ne, Nem változott, és hogyha végszót kell mondani, akkor azt tudom mondani, végszóként elköszönni, hogy csak a kispest. Pest. Én annyit hogy nem változott semmit, tehát kis FC-re kell szavazni, mert ez adja vissza az, amik mi vagyunk. Jó, van, akkor sziasztok, és akkor jövünk legközelebb. Lehet, hogy akkor már egy Kispest nevű klub szurkolójaként. Ami úgy legyen. Igen, mm. nagyon vicces, hogy kimegy Törökországba a csapat még Budapest honvédként, és lehet, hogy már Kispest honvédként jönnek haza, és jön. Úgy legyen. Úgy legyen. Na jól a piros-feketem ezt, ha már Kispest. Igen, azt támogatom. Én itt nem merek megszólalni az összes babonámmal, mert én, még arra is figyerek, hogy milyen lábbal lépek be a stadionba, hogyha ha úgy adódik, szóval én, én, én itt, itt, itt, itt, itt, itt csöndbe vagyok. Na jó, van, sziasztok, és akkor, akkor találkozunk jövő sziasztok. héten, csak a kispest. Siasztok!